Eu neputinciosul Autor Gabi Shuster Măcar de-aș avea fie și minuscule destule cuvinte precum besna umbre fără margini contur, snop fedeleș să nu se împrăștie mânate de roata soarelui. Firea lucrurilor este alternativă. Ziua urmează nopții cum și iubirea Iubirii, moartea, nașterii. De măi ține în răsuflarea stelelor, Sub uvoaluri plisate, Iubita mea va fi un înger Desfășurat în bolți suprapuse. Pătruns de eter, Vântul văzduh se destramă, Eu, neputinciosul, îți mângâi degetele. Lectura Maya Martin